Vechi, deci nu mai ar să Mă bucur pentru toți care ați decis să să fiți aici. Nu, nu suntem supărați nici pe cei care au plecat la Debrețin la uh, Darlin, la concert. Ne rugăm pentru ei domnul să se păzească la întoarcere. O să ne spună cum au fost, nu? Uh, dar văd că ori fost, au plecat uh, mai mulți în uh, Debrețin și am fost uimit, Peter, Peter a plecat și el, Peter a lăsat un mesaj pe Facebook în îngurește. Mă, pentru cei care nu știți, el e american. El a început să învețe limba română și a început să scrie și în limba maghiară. A zis, mă, tu știi, el o știut mai multă maghiară acum decât știu eu, rușine mie, dar... Uh, incredibil. Deci, uh, el s-a pregătit și pentru concert a învățat un pic de ungurește. Oricum, uh, de când nu ne-am văzut, uh, uh, multe s-au petrecut. Cât v-ați uitat la X-Factor în weekend, în asos, cei care v-ați uitat... Deci, întrebarea asta ridică mai multe mâini decât fotbalul. E chiar ok. okay. Eu zis că trebuie să trec pe ceva muzică, că văd că fotbal nu prea mai se uită nimeni, cel puțin de la tinere. Nu știu, prea puțini avem aici iubitori. Mihai ridică un pic mâna la fotbal, dar mi-ai să vezi tu, o să stai un pic să vezi că tot încerc să văd cine se uită la meciuri, nu prea, nu prea mai se uită, mai ales fetele. La ora, când te-ai uitat ultimatele meci de fotbal? Acum doi ani aplaudați pe Laura, o fană înrăită! <laughs> Dar ce care vă ați la X-Factor, adevărul e că m-am culcat cu un gust așa amar de la emisiune, parcă Mihai cu Paula și cu Adi îți certați, parcă îți certați. Trebuie să vă uitați să vedeți o ceartă între trei oameni, ce-s cu ei, mă, calmați-vă! Uh, oricum, uh, nu, Paola e de vină, sunt sigur de asta. Ea chiar uh, e de fapt de treabă. E, băieții a doi, ca niște berbeci acolo, să zic. <laughs> și Paolo a pus-o în mijloc, că de altfel s-ar bate acolo, ca și ăștia de la Shopping City. Ai fost la meci? Nu la meci. fost cineva la Shopping City la bătăile alea care au acolo? Ai fost loc acolo? Au fost la televizor, la Eurosport, știu. Dar nu a fost nimeni de aici din sală. Nimeni nu a fost în sală. Florin, n-ai mers. <laughs> îți place boxul bătaia. oricum la Eurosport au prezentat nu ne-am uitat la un film nu am prins emisiunea oricum după X-Factor au fost bine au venit, au venit uh, vocea României, câți v-ați la vocea României? un pic mai mult? A -a -a -a. adevărul e că e, e, e emisiunea un pic mai faină îmi plac, îmi plac cei care sunt acolo să cum se numesc ea? ce? Mentori, ce e? Jurații, așa, mulțumesc. Mult mai de treabă. Horea Brânciu, Showman, Smiley, asta uh, Moga și cealaltă, care trebuie să mai se îmbrace mai bine, dar asta e altă problemă. Își uite hainele acasă. Bun. Uh, oricum, emisiunea e faină, emisiunea e chiar faină și uh, am înțeles că de marți urmează galele live, așa că vă puteți uita. La galele live Cine Eu nu stau să mergi la vocea României, nu? Anul viitor, eu nu-ți deja să înscrie Oricum puteți deja să vedeți am cum Și anul viitor puteți câștiga Deci Vlad, merită să încerci și tu Oricine poate câștiga Asta e adevărul Oricine poate încerca Oricum am avut a trecut a fost chiar o, o, o seară specială cei care ne-ați prins, mergeți și uitați-vă. E un mesaj la care, uh, oricând te poți uita și asculta din nou, fratele Dick Iverson chiar au avut uh, un mesaj pentru tineri, două sfânt l-au folosit, pentru că atitudinea asta de credință, dacă ați, ați înțelege-o, am putea face lucruri mărețe, lucruri mari, Atitudine de credință. Păi totul în Hristos care mă întărește dar aia chiar să fie atitudinea ta zilnică. Amin? Așa că, înainte să încep să citesc un pasaj, în seara asta o să stăm mult. Ați comandat pizza, băieți, nu? Că să, pentru ce... glumează. O să făcut mai frig, nu știu că ați observat. Deci în seara asta, am ieșit... Un... Și dimineață, și seara, s-a făcut mai frig. Deci mănuși deja, lucrurile stau altfel. Și când l-am văzut, l am văzut pe George. unde George? În tricou. Uite, uite la el. În tricou, frate, nu-i frig. Ai, ai venit cu geacă măcar ceva. Deci, ai geacă. Noi, eram îngrijorat să-i dăm o geacă ceva. La... Cine mai e în bluză? O, oh, dar îți câteva fete. Uite, ah, sunteți mai mulți, mă. Da, voi încă trăiți? Bă, voi... băi, realitatea, o veni iarna, băieți. Și monat Și tu, Mona. Da, deci la unii nu le place asta, mâneca asta lungă. Da, mă înțeleg. No, bun. Nu mai pot să zic că o veni iarna, că e și soția mea. Uite, și ea crede că e vară. Înainte să deschide la un pasaj, a zis că vă citesc câteva chestii interesante. Cât mai aveți de făcut teme? Că avem și licieni. Câți mai aveți de făcut teme? Odată ce intră facultate, se termină cu temele. Ziceți voi, studenții, nu mai faim, Fără teme. Ai proiecte. Deci se schimbă. Nu mai folosim cuvântul temă. Faci tema. De proiecte, eseu. Deci lucrurile sunt mai complicate. Așa că pentru cei care încă în liceu. Fiți atenți. O scuză ideală când nu-ți faci tema Notați asta că o să fie interesant Pentru cei din liceu O scuză ideală când nu-ți faci tema Vă știți că totdeauna când De ce nu s-a făcut tema Tot timpul trebuia să De ce nu mi-am făcut Că-ți și nu trebuia să găsești O altă scuză și zice Profesor, unde ți-i tema la un, la un elev? Elevul Am pierdut-o bătându-mă cu băiatul Care a zis că nu e cea mai bună profesoară Din școală Da, mă, scuză! Notați, asta e chiar e tare Chiar e faină Fiți atenți la ora de mate Vă aduceți aminte de ora de mate, ce din facultăți Unii, unii studiață că matematică în facultate Cei care ați terminat Și sunteți acum a studiați Agricultură sau Nu știu ce studiați oricum la altă Nu matematică Unii vă aduceți cu stupoare aminte Când erai trimis la tablă la mate Bun Uh, profe Imaginați-vă, profesoara de mate, profesoara pune o, e, le spune elevilor o, o problemă, zice, fiți atenți, dacă 1 plus 1 e 2, 2 cu 2 e 4, deja unul vă pierde, fiți atenți, 2 cu 2, deci din nou, dacă 1 plus 1 e 2, și 2 cu 2 e 4, unul începe, dar nu că nu mai știu, 2 cu 2 e 4, cât e 4 cu 4? Elevul, nu-i corect, zice. Tu răspunzi la cele mai ușoare și ne lași noi cele mai grele. <laughs> nu no, a plăcut. De multe ori era, era greu când venea acasă de la școală și trebuia să arăți carnetul. <laughs> nu știu dacă câți, uh, unii dintre voi, normal, nu, abia așteptați să arătați. Mami, încă un zece. La unii dintre noi, nu știam cum să-l ascundem carnetul, fiți atenți. Întreabă mama pe copil De ce ai note așa de mici la istorie, zice copilul Pentru că profesoara ne tot întreabă de lucruri Care s-au întâmplat înainte să mă fi născut <răzări> Și revenind apoi la mate cu care încheiem Zice profesoara Îl întreabă pe elevul din prima bancă Ești bun la mate? Da și nu Cum e că da și nu? Da, nu sunt bun la mate <răzări> No, bun. Haideți să deschideți în seara aceasta la un pasaj, de fapt la două pasaje. Prima se deschide la unul, că nu putem citi în două locuri în același timp. Galateni, Galateni, în Noul Testament, Galateni, epistolă scrisă de Pavel, Bisericii din Galatia, Galateni, capitolul 2, versetul 20. Galateni 2 cu 20, înainte de Coloseni, înainte de Filipeni, avem Galateni.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 Întoarceți la Romani, mergeți înspre Matei, mergem la Romani, treceți de Corinteni, mergem la Romani, capitolul 8, versetele 5 și 6. Romani, 8, 5 și 6. În adevăr, ce ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești. Pe când ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Viață și pace. Aș vrea să vorbesc despre subiectul. În seara aceasta am terminat cu balustradele. Am terminat cu ele, dar uh, am o nouă serie care urmează. Am pus hold, nu am vrut să încep săptămâna asta, o să încep uh, data viitoare când vorbesc la United. Și o să vă spun și atunci ce subiect am. Dar uh, am zis că luăm o pauză de la serii și o să am o predică. E solo, n-are nici parte întâi, parte partea doua. Se intitulează Înainte și După. Înainte și După. Tu de ce ai pus pozele înainte să zic eu? <laughs> că zis titlu? Am înțeles Haideți să ne rugăm și uh, vom începe călătoria noastră Tată din ceruri, îți mulțumesc mult pentru ceea ce tu vrei să faci în seara asta Îți mulțumesc mult pentru harul pe care tu vrei să-l reverși peste noi ca tineret Mă rog ca tu să vorbești în această seară Mă rog ca Duhul tău ce sfânt să lucreze duul tot ce sfânt să fie la lucru în viețile noastre Mă rog să faci ceva special în inimile noastre în seara asta Și îți mulțumesc că Cuvântul tău ne va aduce, Doamne, o schimbare, Cuvântul tău va aduce viață. Și mă rog, ca să nu fim niște ascultători doar pasivi și indiferent, ci să fim niște ascultători activi, o, niște ascultători împlinitori, Doamne, ai Cuvântului tău. Și mă rog, Doamne, ca uh, limba mea să fie capana unui scriitor scusit în mâna ta. Folosește-te de mine, n-avesti Cuvântul tău. În numele lui Isus Hristos, mă rog. Și ne spun amin. Amin. Mulți dintre voi. Uh, ați văzut de multe ori la televizor imagini, cum le-a găsit uh, uh, prietenul nostru de la proiector uh, cu lucruri care or, cum au fost înainte, unele lucruri și cum au fost după și ca să vă readuc aminte în cei postați le-ați văzut, am zis că haideți să ne uităm împreună la unele imagini înainte și după ca să intrăm în, în subiectul uh, mesajului din această seară, așa că Probabil unul din locurile unde ai văzut înainte și după, de multe ori la renovări salvatoare, la travel and living, de multe ori apar tot felul de renovări care sunt și vedem aici, înainte, cum arăta o bucătărie închisă la culoare și vedem după, mai multă lumină, e mai albă, mai frumoasă și de multe ori, Ideea e că de multe ori după ar trebui să fie o imagine mai faină. E nasol când înainte e mai fain și o oh, după. Deci e nasol. Deci în mod normal o să vedeți în imagine care urmează, înainte ar trebui să fie mai nașpă și după ar trebui să fie ceva mai fain. Deci așa, așa ne așteptăm. Da? Bun, trebuie să arăți următoare instanță când mai vedeți. După aia, înainte și după, cu tremur. După cum vedeți, este acolo, înainte era un baraj, să o spar barajul, după... Și mai mare haos Înainte Și după, da? Următoarea imagine De foarte Multe ori veți vedea la televizor Când se vând produse Diferite diete mai ales Înainte Și avem După și avem niște, de multe ori, niște Schimbări spectaculoase și de multe ori Când mă uitam la aceste imagini De multe ori la diete mă gândeam O să fi adevărat, chiar așa? S-au făcut la Photoshop Știți că pui două puncte? Și pur și simplu schimbarea a avut loc pe internet sau pe calculator, mai degrabă. Dar avem multe imagini care le găsim de multe ori înainte și după. Niște schimbări incredibile. Uite, aceeași chestie, dacă vedem, nu vă vine să credeți, nu? Deci chiar nu le vine să credeți, uneori. Uneori chiar îți reale înainte și după. Bun, următorul. După aia avem, de exemplu, unde când se vând produse pentru a crește păr la bărbați. Avem de multe ori un, uh, un om, uh, un primul uh, care o chelit și după aia aplică produsul, pune ceapă, ou, ce pui pe cap și crește păr. Avem înainte și după. următoare imagine. Aceeași chestie din toate ipostazele, înainte și după și oamenii... Stai, stai, stai, stai nu te grăbi. Uh, tu ești dorinți să ne arăți ce, ce ai pregătit. Așa că repede, noi, wow, repede Oamenii repede cumpără produsul Că uite ce efect au făcut Bun, următoarea imagine De multe ori la dinți, nu știu dacă ați văzut în cea pasă de dinți De la tot felul de creme înainte Și arată niște dinți no, Nespălați de mult, probabil Aici a fost invers Pusă poza, da Deci m încurcat un pic, sunt mai albi no, Dacă te uiți, corect, corect Deci e before și after dacă, te, dacă ar fi așa după spălare pe dinți, nimeni nu s-ar mai spăla Foarte, foarte interesant Așa că voi vă aduceți aminte deci înainte și după Punem următoare imagine Cu un câine foarte fain Uitați-vă cum arată un câine înainte să fie tuns <laughs> Și după ce ai tuns E păcat că n-am avut o poză cu Pufi Să-l vedeți voi pe Pufi, câinele lui Lizia nu știu, era blănos, ca și așa și a mers la, o vrut să-l tunde numai un pic așa, vârfurile și o luat mașina, frate. Deci parcă-i periuță câinele nostru și a mers la, l văzut ceva veterinar și a zic, dar n-ar trebui să fie asta așa cu părul lung el. n știu știut, nu m și greșit frizerița. Bun. Uitați-vă cum arată, uite cum arată o pisică, uitați-vă cum arată după ce -a fost tunță, să... parcă e un, un șobolan, nu. Sorry, dar chiar arată interesant. Și uite, uitați-vă cum arată după ce-s înainte. Uite cum arată după ce-s după ce-s Foarte tare. Lasă asta că ăsta interesant, imaginea asta. Înainte și după. Dar, de fapt, pune la aia cu mobila, cu... Mai, să nu... Tot se uită la căței. Exact așa, în, cum ați văzut aceste imagini, în viața ta în, și în viața noastră celor care suntem creștini, ar trebui să avem, și ar fi fain, de exemplu, la mărturie uneori, să veniți cu o poză înainte de a-L întâlni pe Hristos și după ce l-ați întâlnit pe Hristos. De multe ori, în, în, în, în aceste poze, de multe ori, mi-aduc aminte, Iulia mi se pare a venit cu niște poze. Și ea era, cum era înainte, blondă, nu veiți de cum era și după uh, a fost o transformare totală. Mulți, mulți nici nu ați recunoaște dacă ați vedea. Dar nu la toți schimbarea așa de radicală. Unii tot așa faceți freza înainte de ce v-ați întors și după tot aceeași freze, peste cap. De deci, ce freza ta e stas? Nu, e, nu există sau drept în față sau spiky. Deci la unii diferența nu, nu poate fi de, de multe ori văzută Într-o imagine, ce trebuie să te uiți la caracter și la inimă ca să-ți dai seama. De ce? Pentru că Dumnezeu schimbă și oamenii răi, răi și oamenii buni, buni. Amin? Deci, că nu trebuie să te gândești, o, dacă eu ar trebui să mă la mărturie, eu, eu n-am poz așa cum am fost. Normal, eram și înainte, eram băiat bun, așa că la mulți, diferența asta nu ar fi chiar așa ca și la cei care au fost grași, și vedeți, slav. Deci, am, ar fi inima. Și-ar fi caracterul tău, e altfel, așa că nu va, ar fi neapărat fizic. Dar, ar trebui să aibă o imagine înainte și după. Ar trebui fiecare ca, care îi un urmaș al lui Hristos să aibă această imagine. Ioana, tu ai avea. Cine, cine ar mai avea o imagine înainte și după? Eu așa avea. Eu să avea. Așa că vreau să vorbim un pic despre, despre, această, despre această imagine Cum ar trebui și ce ar trebui să fie Cum ar trebui să arate poza ta după Și să nu uităm anumite lucruri importante Ce ar trebui să faci acum după Apostolul Pavel în Galateni 2 cu 20 spune ceva foarte interesant Care am și citit de altfel O să citim din nou Spune așa el cu 20, spune așa. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Poți să și din nou imaginea. În momentul în care te întorci la, la Iisus Hristos și decizi în diferite fiecare, ori la biserică, ori undeva, ai decis în inima ta să-L urmezi pe Iisus, ai făcut decizia asta, l-ai invitat pe Iisus să vină în inima ta, Poți să spui ca și Pavel, am fost răstănic pentru că atunci, a dată, ai murit față de păcat. Și de drept, se întâmplă ceva când îl pe Iisus Hristos în inima ta, mori față de păcat. Și asta e o mare lucru. Până acum, vreau să mă înțelegeți, pentru că când e după, lucrurile se schimbă după. Înainte, când erai înainte, nu erai mort față de păcat. Păcatul, Biblia spune, are avea stăpânire asupra ta. Cătă, hai de tu, că ești exemplu Tu ai fost la mărturie Cătă, înainte să vină în biserica să le Înainte să-l invite Florin Să vină la biserică Cătă, el era poza lui înainte El nu El, știm, ne-a spus cum era Dar unul din lucrurile care el El nu, se, nu putea stăpâni păcatul Ci păcatul îl stăpânea pe el Cu toată lumea era fel Așa că nu are rost să încerci să vorbești uh, Preținului tău care nu-l cunoaște pe Isus, Mă, nu mai păcătuie este imposibil. E chiar imposibil. Pentru că Biblia spune că încă ești viu față de păcat. Păcatul are stăpânirea asupra ta. Deci nu are rost. Și oamenii tot or încerca să facă din oamenii care nu sunt uh, întorși la Dumnezeu să-i facă oameni buni. Mă, hai mă să fim oameni buni. Să nu mai batem, să fie pace în lume. Prostii, pentru că păcatul are stăpânirea asupra ta. N-ai nicio putere asupra lui. Încerci tu, de... ok, o să fiu mai bun. Dar nu poți, pentru că nu poți să l stăpânești. Așa că asta, înainte, asta era cătă. Nu putea stăpâni păcatul. Așa că dacă îi spuneam, mă în piață, mă, nu mai păcătui. Îi, de dea, îi spunea ceva ce el nu poate să facă. Ca așa cum, mă, Ionuț, du-te până la lună. Du-te tu, cum văd să văd până la lună. Deci, nu, nu poți, nu poți. Așa că era ceva înainte, el și Biblia spune ceva interesant, îl numește pe omul înainte să-l întâlnească pe, pe Isus Hristos, rob al păcatului. Știți de ce colegii voștri păcătuiesc? Pentru că nu se pot opri. Nu, serios, nu se pot opri. Știți de ce ei au sex când tu nu ai? Pentru că nu se pot opri. Ar vrea ei. Și pentru că nu se pot opri, societatea o și o să folosim uh, prezervative. Că oricum o să facă, spune Madona, asta măcar să le dăm prezervative. Și dacă el, câtă, e rob al păcatului. Asta e înainte. Toate lucrurile care fi realismite, nu se putea, pentru că nu poți. Pentru că la un moment dat, caz, pentru că ești rob al păcatului. Și Pavel zice, am fost răstignit, se întâmplă ceva, vine la crucea ai e cătă aici, am fost răstignit împreună cu Cristos. pentru care tu vii la Iisus Hristos și spui, cred că ai murit pentru păcatele mele. În momentul acela, Biblia spune, tu crezi că păcatele, cu 2000 de ani, Iisus a purtat păcatele tale pe cruce, acu' 2000 de ani, asta înseamnă că a fost răstignit toată păcatele tale împreună cu Hristos, dacă crezi asta. Și eu cred, de aia te-ai întors, pentru că crezi că acu' 2000 de ani, când era stat la Golgota, Păcatele tale erau acolo Așa că e ciudat, dar înainte să te fi născut Tu, spiritual, când crezi Ești răstignit împreună cu Hristos După ce îl prămești pe Iisus Hristos și spui Vreau să te urmez pe tine, se întâmplă ceva Și aici Pavel poți să rămâi acolo Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc Dar nu mai trăiesc eu, spune Deci după această schimbare la cruce, treci în următoare fază, după, și aici nu mai trăiesc eu. Ce vreau să vă spun, este următorul lucru. Vreau să vorbim despre poza asta după. Eu nu vreau să mă refer la înainte, pentru că înainte scrie tu acolo cum ai fost. Fiecare știți cum ai fost. Eu vreau să vorbesc despre poza după, cum ar trebui să fie acum. Ce ar trebui să faci tu acum, că ai decis să-L urmezi pe Iisus Hristos. Despre asta vreau să vorbesc. Cum ar trebui să arate poza ta Acum. Pentru că înainte eu nu pot să fac nimic despre trecutul tău, eu nu pot să schimb ce ai făcut, nici tu nu poți să schimbi. Dar putem vorbi despre poza după. Pentru că această poză după mereu se schimbă. Știi de ce se schimbă? Pentru că trece o altă zi și poza se actualizează. Se actualizează poza după. Înainte va rămâne tot poza aia. Aia pot să schimbi nimic la poza aia. Dar după, zi de zi, poți să schimbi poza. Poți să arăți altfel după. Și aș vrea să lucrăm pe pe la după. Pentru că știți la ce se uită Iisus Hristos acum? Se uită la tine Raul, se uită la tine Eusebiu, Anca se uită la tine. Știi la care poți să el? După. El e interesat de după. Deci ai rezolvat în, problema înainte. El nu se mai uită la înainte. Bilea spune că nu mai, ține vre nu mai ține cont de vremurile de neștiință. Mulți tineri se uită la, la poza aia înainte. Și diavolul Vrea să le arate. Cristina? Uite la înainte. Anca? Uite acolo, la înainte. Erai cu părinții tăi? Uite acolo, asta ești tu. Asta spune diavolul. Vlad? Diavolul îți Înainte. Și poți să vii la biserică să te simți scondanat. Da, mă? Uite cum eram eu înainte. Dar vedeți? Iisus nu se uită la înainte. El se uită la poza după. Păi el îl interesează cum ești acum. El ți-a iertat păcatele, el, el aruncă păcatele tare în marea uitării, așa că n ar mai trebui să te simți condamnat. Când vine și simți o convingere, aia e Duhul Sfânt, dar când te simți condamnare, e care te condamne. Așa că nu lăsați niciodată diavolul să te condamne pe tine. Mă aduc aminte că a fost într-o biserică și a venit, a venit la pastor cineva, nu mai e acolo că stai, ești drăguț. A venit cineva la păstorul bisericii respective și zice, Mă dă tu predici aici. El a fost un. Uh, desta, un mafio de -asta. Mă dar tu predici aici, îl cunoștea de pe străzi. Mă dar cum predici tu aici? De el, pastor. Nu, no, eu nu să la. Cum este, la mă. Nu să la, mă cum să vă. El se uita, problema omului acela este că uita la imaginea înainte. Și a zis zice, eu nu să eu E o creație nouă, zice. Eu nu mai sunt ăla. Bavel zice, cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi Eu nu mai sunt ala și nu-i să creadă Și eu explicat. pe Iisus Hristos a venit în viața mea A schimbat totul, lăsat o persoană nouă Nu mai sunt ala Pentru că asta e realitatea Nu mai ești ăla înainte Contează poza ta acum Și problema e că poza aceasta trebuie să se actualizeze Problema știți care e? Problema e că de multe ori poza după La unii fără să-și dea seama, poate să ajungă să fie asemenea cu înainte. Pentru că trebuie să faci ceva. De la sine, imaginea ta, și dacă nu faci nimic, încet, încet, o să vezi că, în loc să fie așa alb, bucătăria asta albă, luminoasă, încerci să devii negreața de bucătărie. Așa că vreau să ne uităm un pic la după și scrii câteva lucruri. Primul lucru care aș vrea să scrieți, referitor la poza după, eu nu mai sunt cine am fost Tu trebuie să crezi asta Dacă l-ai primit pe Iisus în inima ta Tu nu mai ești cine ai fost Vine cineva Măi, eu nu știu minte ce ai făcut Eu nu mai sunt cine am fost Eu chiar nu mai sunt Bă, îți să aminte cum petre petrecarea... că Stai, eu nu mai sunt cine am fost Pentru că Pavel zice în felul următor Am fost restinit împreună cu Hristos Și nu mai trăiesc eu Adică fostul meu Tudor A murit S-a născut Ted. Ted. Nou nume, brand new person. Eu m-a și numele între timp. Tudora a murit, s-a născut Ted. s altă persoană. Eu nu mai sunt cine am fost. Uai, ți aduce aminte cum mi ai profesoră? Mm, nu mai sunt cine am fost. Uai, ți aduce aminte cum furai? Mm, nu mai sunt cine am fost. Uai, să aduce cum mi ai pe taică mm, nu mai sunt cine am fost. Te uiți la poza greșită. Înainte, eu mă uit la poza după și Iisus se uită la după. Așa că mulți dintre voi ați început, poate, greșit. Poza voastră înainte chiar chiar năsoală. Dar, din nou, important care e care poza după. Amin? Așa că nu contează cum ai început. Poate ai luat decizii greșite, ai luat... important e acum, cum arată poza ta după? Pentru că Isus asta e interesant. Cum arată poza ta după? Așa că primul lucru, eu nu mai sunt Cine am fost Trebuie să realizezi asta, trebuie să înțelegi asta Nu mai ești cine ai fost Ești o persoană nouă Amin? Tu ai murit Acum Când, când Biblia spune Iisus a spus, dacă vrea cineva să vină După mine Să se lepede de sine Vedeți ce se întâmplă? De sine Să-și ia crucea și să mă urmeze Chiar unii Unii creștini după ce vine Iisus Hristos. Mai vor ei să trăiască, nu să trăiască Hristos în ei, mai vor ca dorințele lor să se împlinească. la Iisus Hristos Și înainte să, în poză înainte, vrea să fie un basketbolist, vrea să ajungi ca o Moreșan să joci în NBA, al doilea român sau nu știu cât, cât să joace și tu în NBA. la Iisus Hristos mi se spune, Să laș Dorința, eu am alte planuri cu tine Vreau să Mergi în piață Să fii un evanghelist acolo Să vinzi roți de bicicletă Sau să vinzi pepeni deci Nu știu Tu când ții la visele tale Nu mai trăiește Hristos Tu trăiești, tu continui să trăiești Și că trebuie să întâmple o schimbare Eu nu mai sunt cine am fost Și doi, care, do, al doilea lucru care vreau să-mi Este Hristos trăiește în mine acum Diferența în, în, în imaginea asta după este că nu mai trăiești, nu mai ești cine ai fost, unul, ci Hristos trăiește în tine. Mă aș vrea să înțelegeți ce se întâmplă. După mormânt, noi, urmează Crăciun, Paște, la înviere, noi sărbătorim învierea Domnului nostru, Isus Hristos. După mormânt, Isus putea alege oriunde să locuiască în acest univers. Oriunde Dar știți unde vrea el să aibă el Reședință? Oriunde putea locui În universul ăsta Știți unde vrea el să aibă reședință? Aici În vieța noastră, în inima ta Și sunt destule versete Și nu, am, nu vreau asta să vă umplu cu ele Dar ce se întâmplă în imaginea după Este că se întâmplă ceva Cineva locuiește în tine Care n-a locuit până atunci Isus Hristos Prin Duhul Sfânt locuiește în tine Așa că el putea să aleagă oricare alt loc unde să locuiască, dar vrea să locuiască în viața ta. Vrea să locuiască în tine. Și Biblia ne numește pe noi temple ale Duhului Sfânt. Hristos trăiește în mine. Când oamenii spun Iisus Hristos nu mai trăiește, nu-i viu. Ba, îi viu și trăiește în mine. Asta ar trebui să fie răspunsul vostru. Nu știu dacă Iisus a înviat. Pe păi cum nu am că El trăiește în mine. Cum nu a înviat? El e viu și trăiește în mine deci diferența, nu numai că ești om diferit după ce te-ai întors ar trebui, n-ar mai trebui să faci lucrurile care ai făcut până atunci ar trebui să fii mort față de păcat ar trebui să nu mai stăpânească păcatul asupra ta asta ar trebui să se întâmple ai fost răstăinit împreună cu Hristos nu mai trăiești tu, ci Hristos trăiește în tine și mi să spune că viața pe care o trăiesc acum, zice Pavel Trebuie în credința în Fiul lui Dumnezeu Ce se întâmplă? Ei, unii cred că aici se termină Foarte tare te -l. Deci Eu l-am pe Iisus în inimă Eu nu mai sunt cine am fost Am murit față de păcat Am fost răstănit în cu Hristos Și Hristos trăiește în mine Super! Înseamnă că Eu nu mai trebuie să fac nimic Dacă Hristos trăiește în mine Nu mai trebuie să fac nimic Cât te trezești dimineața Uh, curcă așa Ca și cum te în pala tine Așa te culci tu Invers mă Așa Pe marginea așa, așa. Curcă-te Trage un pui de somn Deschideți ochii Când te trezești dimineața Fiți atent. Când te trezești dimineața Primul lucru care realizezi Sunt viu Nu știu câți dintre voi Vă gândiți la asta Dar când vă treziți Ești viu <gâng> Ești viu Nu ești mort Ești viu Începi să vezi că Gândești Respiri Ești viu Prima, conștientizare. Nas, până acum vă trezeați? Nu, da, ești viu. Primul lucru care trebuie să realizezi. Al doilea lucru care trebuie să realizezi, că după ce te trezești, ești viu, e că tu ai murit. Față de păcat. Așa că, într-un fel, nu mai trăiești tu. Al treilea lucru, deci ești mort față de păcat, al treilea lucru care ar trebui să realizezi, este că tu ești, Hristos trăiește în tine. Și ce vreau să vă zic următorul lucru, după ce realizezi chestia asta, ar trebui ziua ta să decurgă într un oarecare fel. Și o să vă arăt imediat cum ar trebui să decurgă ea. Prim, trei lucruri care le realizezi. unul că ești viu. Te bucur că respir. Domnul ți-a mai dat o zi. Al doilea lucru, trebuie să realizezi că ești mort față de păcat. Al treilea, că Hristos trăiește în tine. Și ar trebui, de multe ori poți să te ridici de multe ori, stai acolo, de multe ori când, când, când suntem, ne trezim, ne dăm seama, Cristos trăiește în mine. Bun, acum, cum îl lași pe Cristos să trăiască viața asta, se pune întrebarea? Cum reușești tu să lași pe Cristos să trăiască, nu tu să faci lucruri pentru Dumnezeu, ci Dumnezeu să facă lucruri prin tine? Și al treilea lucru, care, ăsta e trei care vreau să vă arăt, Trei este că, nu numai că tu nu mai ești cine ai fost, Hristos trăiește în tine, firea ta trebuie să o răstignești zilnic. Din nou eu te la poza după. Dacă vrei ca poza ta după, de fiecare dată când se actualizează, să rămână o diferență și să devină tot mai faină poza asta după, după ce realizezi că nu mai ești cine ai fost, Hristos, trăiește în tine, va trebui un lucru să-l faci. Și aici mulți nu reușesc să facă, e să răstignească firea fiecare zi. Fiecare zi. Firea care o ai tu și tu, ea nu a murit, e răstignită. Și văd ce se întâmplă? Am, avut, am citit undeva o, o, cu Martin Luther, un mare reformator, a descris asta. Și el asemuiește uh, firea cu barba unui bărbat. Zice Martin Luther, luni dimineața te trezești, mergi și te barberești. Păi ești perfect barberit, fir de păr nu se vede fin ca un bebe. Aproape, frică, tot mai este un pic de păr. Că nu era pe atunci gilet, nu? Perfect bărbătesc. Bun, dar... În timpul zilei, acum la unii la unii le crește mai greu. câtă. îi crește greu. O săptămână, cam cât îți crește barba? Mai repede? Pune mâna aici. O zi, exact, o zi. Azi dimineața m-am barberit. vie aproape și te uiți la mine degeaba. Degeaba că mâna seara îmi face cu mâna "O, mă trebuie barberit odată. De cât dor pe zi să mă barberesc. Deci firea omului e, e ca și barba Te-ai răstenit odată, crezi că e răstenită Nu, no, nu, no, nu, no. crește din nou Ce se întâmplă marți? Marți te trezești și ai o decizie O mergi la școală nebarberit Ori te barberezi <laughs> Pentru că vei fi bărbos Ce se întâmplă dacă lași o lună? Cum ar arăta cătă o lună nebarberit? Preot, zice, arăta ca un preot Imediat ai lucrul ăla Deja, preotul, nu mai știi care uh, Pentru că Lăsată în voia firii Firea aceasta Barba, ea crește, exact așa e și firea Acum, mulți creștini cred că Odată ce s-a întors la Dumnezeu Barba nu mai crește E o iluzie E nereal să crezi chestia asta această imagine, după, dacă nu o actualizezi, dacă nu lucrezi la firea ta, încet, încet, începe să arate ca și înainte. Încet, încet. Și care problema de mulți creștini? Îi vezi pe mulți creștini. ce crești creștini de 20 de ani și îl vezi cum vorbește, cum acționează și zici în mintea ta, nu se vede. Și de ce nu se vede? Că nu-ți răstigneste firea. Și poza lui arate ca înainte. Știți uite, mare diferență noi. Dice Nu, nu și-o răstignește firea asta. Pavel zice, nu mai, cresc, nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăiește în mine. Și continuă. Pentru că dacă ar, dacă ar încheia aici, zis, da, gata, Cristos nu. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, pentru că știe că nu o trăiești afară din trup. Nu ai experiență de aia afară din trup. Nu, viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. Și credința aceasta te face să și trebuie să te ajute în fiecare zi să răstignești firea. Se pune întrebarea, cum un băiat ca și cătă își poate răstigni firea? Cum ne tăiem barba Gilet, este ceva gilet spiritual Este ceva lamă de barbir Cuțit de la cum aveau Croacă al în filmele lui Odată se barbirea Era mai bun ca giletul cu ce? Cum ne răstignim noi firea Ca pozna după Să arate cum ar trebui să arate Știți care e problema Și vreau să vă dau imediat Care, care e soluția Și după aia încheiem Știți care e problema cu unii oameni care uh, fac, aduc cu să zic, creștinismului, asta e problema cu ei. Poza după arată ca înainte. Și oamenii din clasă zic, dar de ce să mă întorc la Dumnezeu? Uite cum arată. Nu este nicio schimbare. Mai e trist când uneori, poza după arată mai trist ca înainte e mai rău atunci. Cine vrea un creștinism unde ești mai trist ca înainte? Nu am destul de probleme. Mai, o să mă, am și eu mai mari probleme. Așa că aș vrea să înțelegeți că fiecare dintre voi sunteți o epistolă vie, oriunde mergeți și oamenii știu că tu fără să-ți dai seama trebuie să ai o poză după. Și când vorbesc cu tine, când ești în clasă, când pe oriunde mergi, ei așteaptă să, se, să vadă poza după. Pentru că ei știu poza înainte Și spunea un evanghelist că tu e singura Biblie Pe care unii oameni o vor citi vreodată Unii oameni nu vor citi în viața lor niciun verset Tu e singura Biblie Viața ta e singura Biblie Așa că te întreb astăzi N-ai vrea ca poza e după Să arate cum ar trebui să arate ea Pentru că din nou Hristos trăiește în tine Ar trebui să trăiești diferit Nu? Ar trăi să fie o poză înainte și una după și să fie o diferență modul în care trăiești. Așa că, cum am putea noi ca acea imagine după să fie chiar cum ar trebui să arate? Și vreau să vă arăt din cuvântul lui Dumnezeu, cum am putea noi să ne... Mulțumesc că -ai... uite și mai scrieți tu ceva. aplaudați pe cătea că a fost un exemplu bun. Și aș vrea să vă citesc cum ar, cum ar trebui tu să te comporți cu firea ta. Pentru că Pavel spune, trăim în trup și firea aceasta n-a murit. Mi-ar fi plăcut că atunci când m-am întors la Dumnezeu, Hristos să o fi omurt firea și eu să trăiesc. Da, da, dragilor, vă iubesc pe toți. Să trăiesc așa, să nu mai am firea mea. Dar nu, nu e așa, pentru că Iisus vrea ca tu să te răstignești zi de zi firea și poza aia după să fie, să fie chiar o diferență Aș vrea să văd Și știți care îi Vreau să văd pe Cătă Nu numai pe Cătă Pe Sami, Pe Mona Pe Ionus Pe toți Silviu Peste 5 ani Cum va arăta poza după? Și știți ce fain? Poate să fie înainte După Un an de la întoarcere poza? După Trei ani de la întoarcere poză și toate cum înaintezi. Ar trebui să vă arate tot mai bine pozele. De ce? Pentru că Hristos trăiește în tine. Trebuie să faci progrese. Trebuie să fii A Ar trebui ca roadele Duhului Sfânt. Ar trebui să fii mai bun ca înainte. Ar trebui să iubești mai mult, să faci mai mult bine, să ai mai multă blândețe, mai multă bunătate. Asta trebuie să se întâmple. Pentru că Hristos trăiește în tine. Nu există această stagnare ce trebuie să fie poza aia după uf, și când e actualizată. Dar cum? Vă dau repede, haideți să citim din uh, Romani 8. Roman capitolul 8, versetul uh, 5 și 6. Romani, 8, 5 la 6. Spune așa cuvântul Domnului.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 tot ce voiți. Ted, cum putem răstigni firea? Uitați-vă ce spune și în Roman 8, 5 la 6. Spune că dacă trăiești după îndemnurile firii pământești, umbli după lucrurile firii pământești. Știți care sunt lucrurile firii pământești? Hai să vă spun. Imoralitatea, minciuna, ura și putem continua, că le dă, le spune Biblia, certurile, bârfa, acestea sunt lucrurile firii pământești, nu sunt lucrurile Duhului. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Dacă vrei să umbli după îndemnurile, trebuie să umpli după lucrurile Duhului. Și asta e ideea. Cum răstignești firea? Umblă după lucrurile Duhului. Scrie. Asta e, așa răstinești. O să vă dau imediat care sunt acele lucruri. Cum răstignești firea în fiecare zi? Umbli după lucrurile Duhului. Și hai să vă spun, care sunt acele lucruri ale Duhului? Păi, cuvântul lui Dumnezeu ar trebui citit în fiecare zi lucrurile Duhului. Te umpli cu adevărul Lui. Și ce se întâmplă? Uitați-vă, te, te umpli cu adevărul Lui, nu mai asculți de fire. Firea rămâne răstignită pentru că nu, nu o hrănești, nu umple după îndemnurile ei. După aia, rugăciunea. Rugăciunea, știți cum e? O ține, o înfometează firea, rugăciunea. O înfometează, așa că umpli după lucrurile Duhului. În timp ce te rogi, infometezi firea. firea. Nu mai poate, dar e slabă, pentru că nu umpli după poftele ei. Firea zice: Nu te trezi dimineața să te rogi. Și tu împotriva ei, nu te trezești, firea e infometată, firea de, de, devine slabă. Mai putere. După aia, în, în, în fiecare zi, te-l te te, uh, aștepți pe Dumnezeu să se implice în ziua ta. Deci, nu numai că. Ce se întâmplă? Mulți mergem la o deaie de rugăciune. Doamne, fi cu mine o oră și după aia 23 de ore de zi uităm de El Asta nu vrea Dumnezeu vrea ca tu să trăiești și să te aștepți Ca El să se implice în fiecare Detaliu din viața ta Absolut fiecare detaliu Așa că Aș vrea Fiecare dintre voi să puteți să vedeți Dacă ați, -ați face o poză Și cineva ar veni să-ți facă o poză Și am proiectat-o pe ecran Poza înainte O știm la mulți că v-ați depus mărturia Poza după. S-a multe lucruri în poza după. Dăm un exemplu, vorbim cu băieții. Băieți înainte, în poza înainte, poate erau reviste pornografice, site-uri pornografice pe care tu intrai înainte. După? nu mai trebuie să fie în imagine acele site-uri. și simplu n ar mai trebuit să fie acolo. Pentru că Hristos trăiește în tine. Știu dacă îl umbli după lucrurile Duhului, vei, umbla, vei fi cârmâi de îndemnurile Duhului, nu după poftele firii pământești. Și dacă de ce unii tineri ajung din nou să apară imagini și reviste și site-uri care au fost înainte, pentru că pur și simplu nu au umblat după lucrurile Duhului. de le vedem din nou aici. Că sigur dacă ei se rugau, căutau pe Dumnezeu în fiecare zi, nu ajungeau aici. Fetele, unei romane, care le găsim înainte, acolo, lângă patul o pe optieră, în poza după. Na, poate, sigur, n-ar mai, mai trebui să pară acolo. Și-am putea continua și continua. Ideea e că Iisus Hristos, el se uită la poza după, la. Și el interesat de poza asta după. Ar trebui să fie o mare diferență. Nu numai să se uite, să uite lumea la noi. Și lumea așteaptă să vadă o poză după. Și noi credem că asta va fi mărturia noastră în fața lumii. poză după. Amin? Noi asta vrem. Oamenii să vadă Evanghelia. Hristos trăind de noi. Și să-și dorească și ei. Să spun, îmi dorești și eu ce ai tu. Vreți pacea aia? Bucuria aia îmi doresc Ce ai tu? Închei? Okay? o întâmplare care a avut loc În Anglia Un DJ a fost invitat la un serviciu de biserică În Anglia Biserică ca gena noastră Unde se sare Laudă pe Domnul Și a intrat acest DJ care de mult era în, uh, DJ în cluburile de noapte în, în Londra și a intrat acest DJ duminica dimineața în biserică. Și a intrat și a stat pe scaun în spate, s-a ridicat în picioare, a laudă și închinare. Și din timpul laudă și închinării el se uita în jur și dintr-o dată cel care l-a invitat să uită la el și vede că în ochii lui sunt lacrimi. Și se gândea, mă, ăsta asta, era un tip de la așa cool Parcă, nu știu, îl mai ajută creștinismul pe el E prea cool, nu știu cum ar putea Dumnezeu să-l schimbe Că ăsta e prea cool să vină în biserică Și au venit și erau lacrimi în ochii lui La sfârșit se face chemarea DJ-ul nostru ridică mâna Mirat, prietenul care vedă, incredibil DJ-ul se întoarce la Dumnezeu După vine vorbește cu pastorul și Vrea să schimb viața ce am experimentat, ce aici, la, în biserică, n-am mai experimentat niciodată viața mea. Și trebuie păstorul, dar ce ai simțit? De ce n-am simțit ceva wars, foarte special? Am văzut, zice ceva. Ce ai văzut, zice? M am uitat la un bătrân din biserică, în timp ce era era în fața lui. Deci și dansa înainte Domnului din răzputeri. M-am uitat pe fața lui, am văzut tot timpul închinarea. M-am uitat la bătrânul ăsta. Nu, și ce? Deci am văzut în el ceva ce n-am văzut în niciun club din Londra. O bucurie care nimeni din niciun club n-a avut-o. Și a, în momentul ăla a zis, vreau și eu bucuria asta. Și mi venit să creadă. și am mers și eu spus la bătrân. Bătrânul a zis, nu vine să cred. Dansul meu înaintea Domnului fiind liber a schimbat pe unul din DJ, -ri, DJ -ri din Londra. Și ce a văzut acel DJ? A văzut poza după a unui, tân, a unui nu tână, tânăr în duh pentru că era bătrân care a fost schimbat de puterea lui Dumnezeu le-a dat pe Dumnezeu și poza după le-a făcut pe acest DJ să-și dorească și el ce avea bătrânul ala. Rugăciunea mea pentru voi este ca oamenii când văd poza voastră după să-și dorească și ei ce aveți voi. Haideți să ne rugăm.